Szervusztok, kedves hallgatók! A Meti Heteor Podcast 216. csavarhúzótlanadását adását halljátok. Én Szadlák Ádám vagyok, és van csavarhúzom. Én pedig Póli Ferenc Ferenc vagyok, csavarhúzom, nekem is van. Úgyhogy mi kettőnk előtt már nem áll meg az okoslakat. Ezt megtudtuk. A hét, de az év, vagy talán az évtized legjobb marketing mondatából az okoslakatra volt ez ráérva pontosabban annak a hirdetésére. Az okoslakatot úgy tessék szíves lenni elképzelni, hogy egy a lakadszerű lakat, a kulcsuk helyén egy új lenyomatolvasó, körben pedig a lakat oldalán csavar, csavarok. És a, fel is olvasnám az eredeti angol mondatot, minnyi átok okulására, hogy mennyire, mennyire nem muszáj belegondolni abba, hogy mit is írunk egy reklám mondatba ezek szerint. Tehát the lock is invincible to the people who do not have a screwdriver. Továbbá baltával se készültek, feszvassal se, és kalapát sincse nálunk. De a nem angolosoknak azért lefordítom, tehát, hogy a lakat, az feltörhetetlen minden olyan ember számára, akinek nincs egy csavarhúzója. Akinek van, az ugye lecsavarozza a tetejét és kinyitja, de akinek nincs, ugye. Tehát, tehát Jézusom, könyörgöm, emberek, ti biztos nem vagytok még programozók se. Ezek újságírók lehettek. Mostanában van egy ilyen listám, Értem, hogy hülye-hülyébb, leghülyébb postás rendőr de szerintem nem. Ezt valakik terméktervezték. Láttak egy problémát, amely szerint egy különösen jól védett ilyen gated community-nek a lakói valamivel szeretnék zárni a szerszámos fiókot, vagy szerszámos azért fésszert hátul, be ne menjenek a mosómedvék. És erre ez tökéletesen alkalmas, pár száz dollárért meg is lehet venni. A hülyének is megéri. A, a telepet, még magát egyébként ezeket általában úgy szokták megtervezni, aki nem ismeri, hogy hol kell behajtani, az mindig csak ilyen tiltó és jobbra-balra elterülő táblákkal szokott találkozni. Nehogy majd odabennjen valaki nédzelődni. Igen. És akkor ezt lezárják egy lakattal, ami tök jó. Legyen okos lakat, új lenyomatolvasós. Az is nagyon jó ötlet. A, én szerintem egyébként úgy lehet, hogy ezt így kitalálták, és akkor elmentek Kínába, hogy akkor ezt kérnénk legyártani, és mondták a kínaiak, hogy persze ez nem gond. Persze, természetesen így, így, így fog kinézni, körülbelül lesz benne akkor ugye egy új lenyomatolvasó, ilyen kis motor, egy nagy lítium ilyen akú, minden. És, és hát így tudnánk összerögzíteni a két felét. Jó lesz? Tehát így csavarozva, oké? Okay? Uh -huh. Aha, persze, oké, okay, jó lesz. De legyen már torx, mert az nincsen mindenkinél azonnal. Igen, így. És akkor torx lett, és akkor azt mondták, hogy ez végül is nagyon jól demonstrálja azt, hogy milyen jó is lehetne egy új lenyomható lakat. Na most van egy másik okos lakatunk, és ez egy okos lakatadás, bárhonnan nézzük. Ez pedig a Teplok nevű csodálatos eszköz. Miután a kanadai Dragon's Den ö, ö, tévés startup mutató ö, fejéringes emberek szétszednek a pitched együtt a képernyőn típusú műsorban szerepeltek, ők 330 ezer dollárt szedtek Azt nem tudom, hogy kanadai vagy amerikai dollár, de ennél a nagyságnél szinte mindegy is és kifejlesztettek egy olyan okos lakatot, aminek külsején egyáltalán nincsen egyetlen egy darab csavar sem, tehát az első problémát azt, azt megugrották, vagy ezt megoldották. Allemben elkövették azt a hibát, hogy 45 perc alatt fel lehet törni a lakatot, és nem úgy, nem úgy hogy a, amikor, amikor oda mész, akkor 45 percig kell vele szarakodni, hiszen akkor egyszerűen lehet baltával az egészet megint csak, hanem hogy a... a, a amikor egy ilyen biztonsági kutató először szembesült ezzel a lakattal, akkor 45 percen belül volt neki a módszer, hogy hogyan lehet feltörni, innentől az egy másodperc mindenkinek. Például, mert a jelszót, ami Bluetooth-on kinyitja, ezt egy olyan kódból generálja, mint Bluetooth-on önmagasugároz. Hmm. Hogy is mondjam, letért a bölcsesség útjáról, aki ezt csinálta. Azt mondta a cég egyébként, hogy ha az emberek most azonnyomban szoftver frissítenek a lakatjukon akkor ez már nem lesz gond. De én, ez nekem, oké, okay, ez is, nem, nem azért, ez, ez még nekem se fér bele, tehát, hogy ennyire hülye lakatokat csináljanak. A, ezt te szoktad mondani, hogy csak egy feladatod volt, az, hogy ne nyíj ki. De hogy most ettől el is tekintek, hanem azt próbálom elképzelni, hogy a férj, aki szereti az okos kütyüket, az este Gonter Helten a feleségére néz, és azt mondja, hm, még ki kell mennem a kertbe. Le a kis lakatot, mert fel kell töltenem. Az igen. már. Jó, mondjuk erre természetesen én a Product Guy, azonnal tudom is a megoldást, olyan készletet kell árulni, amiben kettő lakat van, és mindig az egyik a töltőn, van a másik meg a kis És reggelente az egyfajta ilyen rituálé lehet ki. Lehet, szerintem az okostelefonos app, az emlékezteti is mindig a felhasználat, hogy cserélj lakatot. lakat szarás és lakatcsere. Igen, igen esetleg még adhatsz hozzá egyébként plusz kitben a fészer telepíthető napelemet, és kis dróttal rögtön hozzá a lakatot, így egyrészt nem lopják el az egyébként önmagában rendkívül drága, ellenben feltörhető lakatodat, és fel is van töltve. Tökéletes. Nem, én arra gondoltam egyébként, hogy kéne egy olyan ellendarabja, a, a amire rá lakatolod a lakatot, az a másik dolog, azt be lehetne kötni az áramba, és abban lenne egy ilyen drót nélküli töltő. És akkor folyamatosan tölteni a lakatot a, az ajtó. Jó, nem? Ez nagyon-nagyon megdevelopoltuk ezt az ötletet. Még esetleg, ha lehetne tenni bele egy egész kicsi kamerát, mondjuk rezgőmotort is tegyünk bele, az tényleg csak azért, mert rezgőmotort nélkül. Igen. Nincsen smart eszköz, de hogy egy kis kamera legyen benne, és akkor a lakat mutatná, hogy ki az, aki matat vele. Hm? Hmm, de ahhez kell akkor uh, e uh, Z, 3G módul, hogy valahogyan sugározza kifelé a képet. Ezt lehetne az, hogy a lakatot egyből direktbe bekötjük a őnek kivonuló szolgálatnak? Igen, igen, igen, és lassan értünk oda, hogy egy elzett lakathoz jó erősen oda decktépezel egy régebbi iPhone-t, akkor pont ugyanazt fogja tudni. <sítható> Aha. Igen, kér, és rá kell írni nagy betűkkel, kérem, ne vágjál a decktépet. Mert akkor elromlik Igen, a műszer. Kéri... Ja, és ne úgy fogja. Ez, ez, ez tényleg iszony. Egyébként viszont lakat, hogyha ha bárki amúgy euh, civil életébe bízik a lakat nevű eszközben, akkor én nagyon ajánlom azt, hogy Kínából ilyen 3-5-8 dollárért lehet rendelni műanyag lakatot és hozzá euh, lockpick készletet. És ezt este nagyjából két rész alatt meg lehet tanulni, hogy, hogy milyen bonyolultságúak ezek az eszközök, amikkel mi a bezárják, és hogy hát lényegében a lakatnál sokkal jobban védi maga a isten a, a Baltát meg az Ásót. Ehhez egyrészt azt szeretném mondani, hogy a lockpick az ugye a, a zártörés, vagy a zárnyitás, a angol szakszava. Zárpiszka, nem tudom, milyennek a magyar neve látod. Igen. Tolvajkulcs, nem, az nem valójában. Tolva, Tolvajkulcsolás. Na mindegy, de hogy amit akartam még mondani, válaszul arra, hogy ne bízzunk a lakatjainkban, hogy ugye ez a klasszikus, mennyit fektetsz be a védelembe, gondolván, a, tehát felmérvén a fenyegetettséget. És hogy ez úgy van, hogy a lakat az nyilván a alkalmi behatolók ellen véd, és a, a lockpicking királyai ellen nem lakatta a védekezünk. Tehát ha fenyeget a veszély, hogy ilyenek jönnek csőstül, akkor nem tudom, másik eszköz kell. Jaj, persze, meg az egyszerű ez nem, nem pikkel fogja a amúgy piszok gyorsan a lakatot, hanem vagy Lecsapja el elemes, elemes zárfésülve, vagy leüti baltával, igen. igen. esetleg a nagyon modernek használják a, a folyékony nitrogénsprét. Azt... De mindesetre, hogy a fizikai biztonság, mint olyan, arról sokkal többet gondolunk, mint amit kellene. Igen, de ugyanakkor meg az... Tehát így önmagában az a koncepció, hogy, hogy az árainkat, az biometrikus azonosításúra cseréljük le, az jó lenne, tehát az úgy tetszik. Nem kell vacakolni a kulcsokkal, nem, nem lehet kulcsot másolni, elvileg biztonságosabb. Szóval, tehát elvileg pofa lenne. Van egy pár gyakorlati probléma, amit még meg kéne oldani. Igen, igen, az áram. Hát főleg az áram, igen. Esetleg egy napelemes lakat, na, napelemes okos lakat. Egyébként a nem lehet kulcsot másolni, azt a tökéteres sikerült előállítani máshogy is. Az én bejárti ajtóban, hogy olyan kulcs van, amihez még mindig keresek egy olyan kulcsmásolat, aki tudja másolni. Mert igazából tök jól egy tartalék kulcs, amiben mind a, mind a három zárhoz van, de az egyik az olyan extrásos, aminek az oldalába kell még belekarcolgatni dolgokat, és erre mindig el szoktak sápadni, majd közlik, hogy röhögve, hogy hát ilyet mi nem. Az nagyon jó. Hát akkor büszke lehetsz, mert egy egészen egyedi, másolhatatlan kulcsvédelemmel van ellátva a, a lakás. Igen, addig van lakásom, amíg vel nem hagyom a kulcsomat. <gül> <gül> nem, olyankor lehet hívni egy szakembert, aki viszont mindent kinyit. Ami egyébként nagyon, ez egy nagyon idegesítő tapasztalás, amikor az eddig. Tehát ha nem tudok bejutni a lakásomba se és akkor jön egy öreg szaki, kicsit hű, mert két szerszámot és öt percet. Törés nélkül, roncsolás nélkül nyitja <gül> az ajtódat. Az azért szarérzés, szerintem ez a jó, akkor tulajdonképpen most már nem is zárom, mert tényleg minek? Hogy ne be mindenki. Igen. De nem, hogy már behozzanak valamit. Lerakjanak a sárokba nem tudom én, 40 darab lejárt olomaksit? <gül> Ilyesmi. Na de, még mielőtt belevágnánk az egyébként mindenféle témáinkba, el akarom mondani, hogy mire jöttünk rá egy kedves hallgatónk levelét olvasgatva és illetve arra válaszolva, hogy mi kettenek el. hogy ugyanis mennyire kíváncsiak lennénk arra, hogy, hogy mit lehet, mit, mit lát az ember, miközben meti ort hallgat. Arra gondoltunk, hogy hirdetünk egy olyan úgynevezett játékot, hogy a következőket kell tenned, kedves hallgató. Elsőként is az Instagramon beköveted a meti ort. Ez már ugye kizárja azokat, akiknek nincsen Instagramja, de hát Instagramot csinálni egyszerű. És amúgy meg marha jól esik nekünk, hogy bekövettek, ez meg a másik Na, ez a másik feledet, de esküszünk, hogy nem ezért csináljuk a játékot, hanem hogy azt kéne csinálni, hogy készíteni egy fotót a telefonnal, miközben arról, mint a telefonról, Meti Hetamort Hogy mit látsz? Tehát, hogy milyen vizuális ingerekkel kell megküzdeni a mi műsorunknak. Szeretnénk, ebből szeretnénk egy gyűjteményt előállítani, nyilván minél izgalmasabb látvány annál jobb, és nyilván nem ért csalni, tehát úgy készíteni fotót, hogy közben nem hallgatsz, mert ilyet bárki tud. De minden esetre ennek kedvéért én megtanultam, hogy kell repostolni Instagramon, úgyhogy erre képes vagyok, és akkor a metélet-e a azt ki is tolnánk a pályaműveket majd. És gyorsan elmondanánk egyébként Esó hallgatónknak, aki az eddigi kedvenc iTunes értékelésünket küldte, hogy nem rólad tudunk, Busz vezetés közben semmilyen körülmények között ne kezdj el még fotózni. Emberek életem múlik rajta, ellemmek köszönjük a csillagokat. Így van, bár szerintem, de ezt most én csöndben és csak négy szem közt mondom, azért fotózhatsz egyet-egyet. A megállóban. Na jó, a megállóban. Amikor kilősz, na mindegy, ahogy akarod, <gül> hogy ez legyen a te <gül> dolgod, jó. Szóval várjuk nagy szeretettel a. Ja, és hogy, ja, tényleg, hogy erről mi tudomást szerezünk, ahhoz kéne egy hashtag. És arra gondoltam, hogy a nagyon bonyult Meti Heteor hashtaget kéne használni az Instagram fotóban, vagy posztban. És akkor, és akkor látnánk, hogy milyen szituációkban hallgatnak emberek minket. Meg hát ti is látnátok. Az egész onnan jött, hogy a kedves hallgatónk küldött egy képet arról, hogy a kertje egyik sarkában milyen dús és vegyes vegetáció burjánzott, majd egy későbbi képen már egyáltalán nem burjánzottak ezek a dús fák, mert hogy kikapta őket, és ezen közben Mettiel hallgatott, úgyhogy fanyűvésre instruáltunk valakit, ez nagyon jó érzés. A környezetvédő hallgatóknak mondanám, hogy az ott az, az, az, az túl sok fa volt, na. <gül> Higgy Marad még. Így van. Igaz, a főváros is mindig ezt mondja, hogy marad még, de... És és nyilván nekik is igazuk van. Szóval, hogy ezt a játékot szeretnénk kipróbálni, tényleg én nagyon kíváncsi vagyok, hogy, hogy milyen helyzetekben hallgatja a tisztelt nagy érdemű a Metél Teort. Egy félpontot ér szerintem, hogyha mondjuk valami más podcast hallgatása közben készül a fotó. Azt betudjuk. Azt betudjuk be egy versenyműnek. Ja, és ez úgy verseny, hogy nem lehet semmit nyerni egy. -e. Vagy nem tudom, esetleg egy ki kisorsolunk a legjobb a között? Szerintem egy marok kitűzőt ki sorsolni, most éppen van Na mm -hmm. de, hát, de ugye nem ezért csináljátok ti sem meg mi se, csak a dicsőség. Itt megemlítjük a Patreon oldalunkat? Á, ez a túlzás lenne, majd a végén kérünk pénzt. <gül> Jó rendben. <gül> Oké. Okay. A képeket azon tényleg várjuk. Cserébe azt a kedves is elmondtam, hogy jön a befőzési szezon, tehát én akkor, akkor küldök majd pályaművet. Ebben az is benne van, hogy hogyan lehet felragasztani úgy az, az ablakra viszonylag magasra egy tabletet, hogy ott már ne legyen semmiképpen paradicsomos, ha csak fel nem robbantom a gáz. Szoktál befőzni paradicsomot? Ö, szoktam időnként két-három évente ajvárt Jaj, és vár, Aha. És annak van egy olyan része, amikor egy nagyon nagy lábas, ilyen iszafürdőként paradicsomnak próbálsz elállni az útjából. Értem, elképzelem, amint kecsesen elszökelsz a paradicsom kitörések elő, az jól nézhet ki. Sokkal jobban, mint a később a káremkod a Damesztosszal domaszt, mosom le a fára a paradicsomot című rész. <gül> Oké. Okay. Na de ha már képekről meg Instagramról beszélünk, akkor mondjuk el azt az egészen friss hírt, hogy a, az Instagram bejelentette, hogy hát... A YouTube abérjaira tör, ez így persze hülyeség, nem tör a YouTube abérjaira, vagy nem tudjuk, hogy mire tör, de minden esetre lehetőség lesz egy percnél hosszabb videókat is feltölteni, és akarnak csinálni egy ilyen hosting platformot, ahol az Instagram felhasználók akár 15 perces videókat is tudnak tárolni és lejátszatni. A dologban az az érdekes, hogy nekem az az egyetlen valami ragadta meg ebből a figyelmemet, hogy ők úgy is hirdetik, vagy hát úgy beszélnek erről, hogy ez egy ilyen vertikális videóplatform lesz. A vertikális, hogy itt most úgy kell érteni, hogy, a, hogy álló, tehát portrét formátumban tartjuk a telefonunkat, vagy a nagyon drága Hollywoodi kameránkat is elforgatjuk 90 fokkal, és nem fekvőben, hanem állóban forgatunk. Ami ugye az Instagramon azért eléggé megszokott, de ha egy videógyárast egy mozgóképmágust kérdezel, hogy mi a legnagyobb tilos, akkor biztos első helyen fog le, fogja említeni az álló formátumú képkivágást. De ez pont egy olyan dolog, amiért hát már legalább öt éve kampányolnak emberek, hogy emberek, ne a vertikális videót. Van ilyen Youtube videó is, ami ezt tanítja, és még tán szőrös emberek is sétálnak benne, és mondják el ezt a amúgy nem túl bonyolult tanulságot. Ugyanakkor meg az összes telefont úgy kényelmes fogni azért. Na. És én rájöttem arra, hogy még egy dologra tehát, hogy van olyan téma, ez jó az állóformátum. És ez ugye a Selfie, tehát az ember, az ember felvevés. Az ember, az szemben a fekvő formátumú képpel egy álló, állóformátumú objektum lentről felfelé terjed ki. Hát illetve forgatható egyébként. Forgatható, de mondjuk a úgy, természetes beállítása az a vertikális. És ezért aztán a, a, az emberek megmutatása az teljesen jó álló formátumban. Például nem véletlen, hogy a musicali az mondjuk szerintem 70%-ban álló formátumú képeket vagy videókat tartalmaz, és hát a, természetesen az Instagram stories is főként álló formátumban, nem, az mindig csak álló formátumban forog. Nagyon érdekes, mert tényleg az, hogy, hogy elkezdtünk videótelefon kamerákat használni, elkezdtük azon a módon tartani ezt, ahogy az kényelmes, az megváltoztatja a képi kultúránkat, és olyan szabályokat tesz a földe legyenlővé, amik régen meghághatatlannak és átvárhetetlennek tűntek. Részben igen, néző meg csak egy, egy szegmensében a világnak. Tehát, hogy még nem lesz az, hogy vagy hogy nem lesz az, hogy Tíz év múlva elmegyünk a moziba, és lesz egy 400 soros ellenben ötszék széles mozi terem, ahol álló videókat lehet nézni, és, és nem tudom, hogy úgy forog majd a Betmen 8. Én el tudom képzelni, de azért nem tudom elképzelni, mert ezt hogy mondta 10 év múlva? Szerintem tíz év múlva kizárólag VR szemvekben nézünk filmet. Én ott néznék. Mert itt nem kell az a rohadt nagy vászon, meg a vetítőgép, hanem csak fel kell venni a szemcsit, és abban ott tud lenni a virtuális nagy vászon. Igen, igen, igen, igen, igen. Ezt egyszer vártuk már a 3D-től is, hogy a, a, a tech fejlődés az majd elhozza azt, hogy nézzük a, a még sokkal imerzívebb képet. Azt ehhez képestök nem volt. Az más szerintem, a 3D az egy új funkciót kínált egy új Nézőpontot, vagy szóval, tehát valami mást, ami eddig nem volt a, a filmben. A szemüvegben megnézés, az, az én nem arra gondolok, amikor körbe lehet fordulni, tehát nem a 360 fokos térbeli uh -huh. videóra, hanem arra, amikor a, a VR-ban azt látom, hogy a, az egyik előttem levő virtuális falra egy robbant nagy vetítővásznat tettek, és arra vetítik a filmet. Tehát, hogy ugyanazt az élményt kapom, mint egy moziban. Csak nem kell tartani a mozi terem végtelen drága eszközeit, meg a nem tudom, mit, hanem elég egy sima szemüveggel menni moziba, és hát ugye mennyire jó, hogy a mozi élményt úgy kapom meg otthon a párommal a kanapén ülve, hogy körülöttem nem csámcsognak, nem mobiltelefonálnak, nem bunkulnak, legjobb. Te sem tudsz közben csámcsogni, amit. Nem tudnék? Hajlandó vagyok elengedni. A szemüvegben. Hát, igen, ott bénázza, hogy hol van a Istenverte kukorica. Vagy feltolod a homlokodra? Nem engedem ki a kezemből a kukoricázzacskót, és a számat pedig eltalálom látás nélkül is. És le tudod-e úgy rakni a környezetedbe a sört, hogy amikor legközelebb keresed, nem lököd fel? Hát mondjuk úgy, hogy az ember iszonyatosan adaptív, tehát meg tudom tanulni, hogy hogyan rakjam le, ilyen Szerintem ezzel megküzdenék egyrészt, másrészt pedig abban is biztos vagyok, hogy amikor ez a filmnézési forma elterjed, akkor nagyon hamar Eljön az a pillanat, amikor az Alibaban és a Bengodon csodálatos eszközöket lehet majd kapni, ilyen műanyagból fröccsöntött hajlékony és kanapé, tetszőleges kanapé oldalára felszírozható e, sörtartókat, amik e, valami módon megkeresik a kezedet, vagy nem tudom, de nem hagyják felrúgnia. Ferenc, őrületesen várom azt, és az első képet szeretném megkapni, amikor én amerikai meccsnéző sapkában e, a tetejére a vietnámi filmek stílusában felszik sörökkel ülsz le vérszemüveggel homlokodon filmet Igen, nézni. Igen, nagyon jó terv. Szerintem ezt, ezt, ezt kell. És felemlegetted még a párodat, ami szintén egy, ide mindig vissza, vissza érek a VR hogy... Hát smárolni nem lehet a két Vagy <gül> rendkívül bonyolult és <gül> elég hülye érzés is, nem? Hogy és közben teljesen jól látod a filmedet. Igen, így, a vérfilm nézés valószínűleg a világ legszorabb randi, tehát ennél még talán a kertásás, vagy rágyázás lenne rosszabb. Igen, de egyébként szerintem a mozifilm is az elég, eléggé hátul van a jó randik listájában, vagy top listájában. Tehát ezt úgy kell csinálni szerintem, hogy mindenki megnézi a filmet otthon, és aztán beülnek egy kocsmába, és ott megbeszélik. Vagy lecsetelik messengeren. Hát vagy lecsetelik messengeren, de mondjuk a lecsetelik messengerenben <gül> sincsen benne a smaci lehetősége abszolút nincs, de hogyha már elrontottuk teljesen a VR filmmel, akkor igazából nem a mindegy. De nem rontjuk el a VR filmmel, a VR film az pont úgy néz ki, mint az igazi film. A VR film az speciál, azon ritka dolgok egyike, ami a könyvszagából semmit sem veszle. le. Hát jó, ugorjunk tovább ezt úgyis három hadásonta megbeszéljük. Jó, de figyelj, ha már filmekről beszélünk, tehetek egy egész kicsi kitérőt, láttam egy filmet, amit már az összes hallgató látott, de én még nem is. Ezért beszámolnék erről. Te jó Isten, mi az? A Tom, Tom brady a 2018 as remékje, Alicia Vikanderrel. a főszerepben. A kis mellő Lara Croft. Öm, az önmagában érdekes egyébként, hogy a de, hogy Lara Croftnak a, a videójátékokban hogyan pumpálták egyre nagyobbra a mellét egyébként, erről volt egy nagyon jó cikka a, a, a, igen, a igen, Campus Santo e, hogy belinkeljük itt hozzá. itt egyébek mellett ezzel a hagyományon is, szerint Lara Croftnak nagy mellei vannak, ezzel is szakította a 2018-as feldolgozás. De csak azt akarom elmondani, jó, tényleg lehet, hogy Beatles, tehát, hogy már mindenki, mindenki látta, és mindenki tudja, hogy a Beatles felosztott, csak én nem, de hogy, de hogy szóval meglepően jó volt a film. Például úgy kezdődik, hogy Lara Croft mondjuk 17-8 éves, Kamasz, jó lehet, hogy 20, de szóval nagyon fiatal, Kamasz, nincs neki sok pénze egyáltalán, és biciklis futár. És biciklis futárként dolgozik. És aztán igen, az igaz, hogy a film második felére a biciklis futárból a kicsit ilyet, vagy hát olyan vagány, de, de azért nem különösebben életcsászár a biciklis futárból elég gyorsan lesz egy mindenre elszánt hadvezér, de azért én bírtam, bírtam nagyon a filmet. nagyon jól van aktualizálva a történet. Ö, mindenképpen játszanod kell valamilyen módon majd a, a nem annyira durván régen, de jóval a film előtt rebootolt Tomb Raiderrel. Már csak azért is, mert az egy azt hiszem közel reboot volt. A fanok nem sírtak, a karakter jobb lett, a játék alapvetően király volt, Igen, a lényegben megmaradt. És, és, és hogy ehhez, ehhez kapcsolódik a film, ami annyira ehhez kapcsolódik, hogy ilyet viszont még nem láttam soha, hogy a film, a mozifilmnek az elején ott van a, a Warner logója, azt hiszem, az MGM logója, tudod, az oroszlán, aki ki a körből, és aztán az van király, Square Enix. Tehát, úgy, tehát megjelenik a Square Enix a filmkészítői között, ugye a Square Enix az egy uh -huh. nagy játékstúdió, és nagyon meglepő, hogy, vagy engem meglepett, hogy, hogy ott szerepelt, gondolom övé a, a, a karakternek a IP-a, de ez mindegy is, hogy mi az ővék, szóval hogy klassz, hogy, hogy már vannak olyan mozi filmek, amik játékstúdiók nevével is filmjelzettek. Lehet, hogy ez nem az első ilyen eset, csak én találkoztam így vele, de minden esetre rácsodálkoztam arra, hogy a film sokkal jobb, mint amire számítottam. Tehát kritizálható, tehát nem 10 per 10-es, hanem mondjuk csak 8 per 10-es az én értékelésem, mert lehet, hogy 7,5. De nagyon jó volt, és el is gondolkodtam rajta, hogy megmutatom a gyerekeknek. Aztán a film második felében túl sok fejlövés van, úgyhogy aztán lehet, hogy mégsem mutatom meg. Um, azon gondolkodtam, hogy a, uh, izé, el is a Vikander nélkül leforgatott, és melleket valószínűleg egyáltalán nem tartalmazó uh, Angry Birds film valószínűleg szintén tartalmazta Igen, játék lehet, ebben a játék a uh, azt senki nem dicsérte. És az emoji film? Azt se dicsérték nagyon. Én láttam az emoji filmet, abszolút nem ciki. Tényleg nem az. Bár ezt már valakinek mondtam egyszer, hogy szerintem az emoji film az a Jaj, mi is volt a címe a, a fejünkben játszódó filmnek a szintén rajzolt karakterek, akik az alapvető érzelmeket irányítják az agyunkban. De tudod, melyik filmre gondolok? Nem tudom. Úristen, egy animációs film. Nem. Inside Out, ez az angol címe. A magyar címét most akkor már hadd ki. Tehát ez az a film, ami egy, egy kamasz fejében játszódik, ahol a különböző kamaszlány fejében a különböző érzelmeket egy-egy karakter irányítja egy -e nagy vezérlőpultnál, és nem, semmi, kész. Mindegy, de az a lényeg, hogy a hallgatók tudják, Istenem. Egyáltalán Na, nem. Jó, akkor kiguglizom neked, hogy mi az Inside Out-nak a magyar címe, és közben elmondom, hogy szerintem az emoji film az egy Inside Out klón. Agymanók a magyar cím. Jó, ti hallgatók, ezt már nyilván rég tudtátok, csak mi itt az adás keltette adrenalin stresszben, nem mindent tudunk azonnal felidézni és próbálunk úgy beszélni, hogy ne kelljen utólag vágni, ezért aztán végtelenül nehezen jutnak eszünk be, legalábbis nekem ilyen kifejezések. Az agymanók már így sincs megkelt. Egyel, tehát egészen biztos, hogy ezt nem láttam. Ennyi, ennyi hát ez ez szimbóleumra Ez Nagyon meglepő. Mondhatnám, hogy nézd meg, de szerintem, hát nem tudom, nagyon szerette a kritika, nagyon szerették az emberek, az agymanókat, az egyik legjobb animációs filmnek, mondták el az elmúlt évekből. Én szerintem végtelenül közepes és átlagos, de, de valószínűleg én öreg vagyok és cínikus és használhatatlan. Az emoji film sem sokkal jobb, de éppenséggel vicces, hogy mit kezd egy mozifilm az emoji jelenséggel, meg a különféle karakterekkel. Tehát, hogy milyen egy város, ahol emojik élnek. Nagyon cóki. Erről jut eszembe, a mit, mit, mit kezd be, és az animációval kapaszkodnék bele. A kocka fején találtam, hetekkel korábban, csak sosem jutottál valahogy az információt adásnaplóig, egy három és fél perces reklámfilmet, ami a Delsi nevű cégnek a, az okospodgyász, okos podgyalsz, megint okos az a kurva podgyász, ha megkérdezhetem. Háme meg lehet követni az éve GPS-sel, és hogyha a, ez a United Légitársaság elvitte Hongkongba, miközben te Tajvan érintésével Vladivostokba távoztál, akkor szomorúan nézheted uh, decis poharak pereme felett azt, hogy igen, még mindig az Isten Vertelaptárban van. <laughs> meg, megjegyzem, azt nem hiszem, hogy ez így van. Tehát ugye az valószínűtlen, hogy a, az okosbőrönnek azon túl, hogy természetesen szabad neki vennie a gps eket de nem szabad sugározni a pozícióját mondjuk gsm keresztül, vagy inkább lte vagy négyén. Mert akkor leesik a repülő, tudod, az ki kell kapcsolni a telefont. Az lehet egyébként, hogy észlelni, hogy nem tudom, hogy ha 15 méteren magasabban van, akkor kikapcsol. Na jó, de akkor viszont minek az egész? Hogy hol van most? Hol ácsorog? Ahol átsorog, igen, hogy hol hagytad, vagy akármi. Ez szinte teljesen mindegyis, maga a termék tökéletesen értelmetlennek tűnik. Ha valakinek van ötlete, hogy ez miért jó, akkor az mindenképpen mesél. Viszont maga a kisfilm, az, az tök jó. Nagyjából azt a hozzá, hozza, amit mondjuk a Bormábor Provenc is. És egy bőrönd, egy bőrönd járja be Szicília legszebb területeit? Korábban az állásába beleragadt fiú megörökli apja utána, a Bőröndöt, ami folyamatosan elpattan előre valahonnan, és üldözi a Bőröndöt keresztül a világon, mm. mint egy izé Jerry bácsi mesekönyvben, és a végén nyilván egyszerre érnek, kb. onnan indultak. Nagyon szerethető kis reklámfilm, tehát hogy tök jó, senkit nem bánt, aranyos, Ö, ha, ha azt nézzük, hogy tényleg egy tök értelmetlen termékhez készült, és, és már nem tudom, én több ember mutattam meg, hogy nézd meg, a, a Bőröndbe nem kell belekötni, de amúgy tök jó animációs film. Hát akkor abszolút itt a meg akarom nézni, most már felkeltetted az érdeklődésemet. Oké. Okay. Mindenképpen. A másik pedig, csak hogy legyen egy olyan kütyű, aminek én is örülök. Képzeld el, Ferenc, Legóból mindent lehet csinálni. Például haszáblad kamerát is működő képestő, be lehet rakni a 120-as filmet, és akkor el lehet vele fotózni. És amit még lehet csinálni, azért hogy nem találtam a linket, amit nem fogom keresni, az pedig az a robot, ami nem csak, hogy hajtogat egy papírrepülőt, de el is dobja. Nem tudom, semmilyen értelemben nem érdekel a Lego, azt tudom, de ez az én hiányosságom, tehát nem akarom a Legót bántani, a Lego menő, de biztos azért, mert az én gyerek koromból kimaradt, ezért aztán szóval nem, valahogy nem tüzel fel. Természetesen az egy ilyen, egy ilyen menő, pillanat, amikor rájössz, hogy Legóból mindent meg lehet csinálni. De erre rájöttem azt hiszem 20 évvel ezelőtt. Tehát akkor szembesített vele a világ, hogy Legóból mindent meg lehet csinálni, és azóta előjönnek, hogy ezt is, azt is, amazt is, oké. Okay. Na nekem ennek két szárnya van ennek a, az érzésnek. Az egyik az, hogy amikor Legóból, tehát amikor legó eszközök vagy legó elemekből emberek felépítenek, nem tudom, én papírrepülő robotot, vagy, vagy olyan robotot, ami velem szemben ki tudja rakni például a bűvös kockát, az, az tök meghat. Amikor velemkorú férfiak arról írnak Twitteren, és akkor most veszítjük el a hallgatóink mondjuk egy harmadát, szerintem legalább, hogy megjött a fizetés, és ebből vettek egy legót, amit a műfaj szerintem tökéletesen félértve megveszik, kibontják, mm -hmm. összerakják és tárolják a kandalló kandallóparkányon, de egyébként, ha lenne egy kandalom, egy ilyen igazi régi kandaló, akkor azon el tudnék képzelni egy Legóból összerakott Millennium falkont, az olyan jó kontrasztosan néz neki. Azt tetszene. Csak nem nagyon érdekel. De például a Lego film is nagyon érdekelt, azt is bírtam. Mindent, tehát, tehát földig hajolok a Lego előtt, de hogy, hogy már lehet belőle haszáblat kamerát is csinálni, az valahogy egyszerűen nem, nem mozdít meg bennem semmit pedig érzem, hogy meg kéne, nem is vagyok rendes geek. ugye? Hogy a, hogy a fenébe le kéne? Ez az a kamera, amit a... Na jó, majdnem az kettővel modernebb, mint hmm. a a NASA az űrbe. Ugye tudod, a NASA egy Legóból készült kamerával ment az űrbe? Hát ezek teljesen hülyék? Hát, tudod, lehet, hogy űrhajót kell belőle csinálni. Mindig, mindig felülnek, mindenféle dolgokat, aztán ott elramlik, és aztán be kell tömni a lyukokat. Ez a Hassabla 500-as széria öö, egyébként. Értem. És azt hiszem, hogy ők még mindig vannak talán az én nagy kameragyárak közül, de mintha róluk beszéltünk volna egyszer valamikor egy éve, hogy valami iszonyatosan csúnya dolgot adtak ki. Talán még krokodilbőr is. Hát, van nem is tűnik praktikusnak egy fényképezőgép borítása esetén, de ilyen apróságokon nem akadunk fenn. Eszembe jutott még egy film, filmes mondat. De ezt csak, nem tudom, egyszerűen csak fel akarok állni így, hogy most itt körben ülünk, és azt akarom mondani, hogy Póli Ferenc Ferenc vagyok, azt nem mondom meg hány éves, és nem alkoholista vagyok, hanem a Star az egyik kedvelője. Eddig ezt hittem magamról, de most úgy tűnik, hogy meggyógyultam. Megnézted a szólót, és nem tetszett esetleg? Megnéztem a szólót, és tetszett. Kifejezetten tetszett egy ilyen nagyon kellemes Kaland filmnek uh -huh. tudtam nézni, amiben ráadásul voltak mindenféle régről ismerős űrhajók meg lények. Nem, hanem mondjuk, hogy ezen fellelkesülve meg azon, hogy ahogy a múlt adásban mondtam, és megoldottam itthon a torrent problémát, letöltöttem a, az utolsó Jeddiket, meg, meg az ébredő erőt is, és akkor egy visszagondoltam, hogy melyik miről szólt, és akkor azt mondtam, hogy jó, az ébredő erőket azt most még nem nézném meg, de esetleg akkor nézzük meg az utolsó Jedi-t, mert azt, azt kifejezetten szerettem. Tehát úgy élt bennem a, a, az utolsó Jedi, hogy az volt az az első Disney-nél gyártott Star Wars film, amitől nem kaptam hígfosást és idegrángást. És itthon a tévén nézve, hát lelombozol volt. Nem tetszett. Untam hülyeség volt. Megőrülök igazándiból, tényleg azt hiszem, hogy ez az én öreg és cinikus hozzáállásom, de amikor egy, egy megjelenik a gonosz karakter, és az első jelenete a gonosz karakternek az, hogy teljesen neutrális helyzetben, neutrális parancsokat úgy ad ki, hogy közben vicsorog, és sőt, beszél, sőt. most akkor vegyük az irányt, tegyenesen a nem tommi felé, és ott majd jól elkapjuk a lázadókat. Mindig arra gondolok, hogy de, de miért, miért nyilván nem ilyennek képzelik el a gonoszokat, hogy azok mindig vicsorogva és visszafojtott üvöltéssel beszélnek, de hogy tényleg hat éveseknek csinálják csak azt Star wars már, hogy így, így kell érzékeltetni azt, hogy gonosz bácsi az, aki nem csak gonosznak néz ki, de nagyon gonoszul is beszél mindig. A következő történt múlt hétvégén egykori kollégám, Földi Bence felkérésére, miutatkoztunk egy jót Facebookon, cseten, Utána megírtam azt a... Hát én én akkor még azt hittem, hogy, hogy olyan durván nagy hullámokat nem verő, és különösebben kétségból ható nem tartalmazó posztamat, ami arról szólt, hogy igazából a nő is ember, és egymáshoz nem fasznak lenni, az egy jó dolog. Ezt ugye annak kapcsán írtad meg, hogy a, ebben az emlegetett filmben van egy ázsiai saj karakter, aki mondjuk nem felel meg a klasszikus szépségideálnak, és őt szegényt lecikizték a, a közösségi médiáról, a Star Wars rajongók akik mindenféle hét speech-el tömték tele az ő postaládáit és falait. Ez volt az apropó, igen, és akkor ez a, a ki a Star Wars, és, és lehet-e bele nem fehér férfit rakni esetleg, vagy nem? Három napon keresztül vitatkoztam különböző Star Wars-valokkal, különböző vitaszállakban, kezdve a Disney elárulta -e az egészet től, egészen a, és ez mind a gonosz liberális, annak az összeesküvése-e témákon át. Azt nem tudom, hogy Star Wars szeretem-e. Tulajdonképpen egy kellemes dolog, majd letöltök valamit, és megnézem megint. De azt, hogy hogy a fanokat mennyire nem most éppen, hát azt így elfütyülni sem tudom. Hát a fanoknak azt a egyébként nyilván törpe kisebbségét, akik nekiállnak ilyen faságokról vitatkozni. Aki úgy érzik a, a sajátjuknak a művet, hogy az, az jó vastagon be van kenve csónaklakkal, úgy abban a formájában szent, és ahhoz nem szabad hozzá nyúlni. Egyébként ezt azért kezd, tulajdonképpen értem, mert a, az ilyen szent dolgok, azokat nem, nem jó folyton, nem tudom, ide-oda tekergetni, nem? Tehát a szentségeket, mondjuk az oltári szentségeket azért mégse lehet mondjuk egyszer csak előállítani, nem tudom, sodrony kötélből és hmm, PVC-ből. Az, az, az, az abból kell legyen, amiből lenni szokott. Hát... Uh... Ebben még a római katolikus anyacénci egyház sem ért feltétlenül egyet. Volt a 60-as 70-esekben egy tök izgalmas mozgal, amikor iszonyatosan egy brutalista katedrálisokat építettek ezéből betonból, mert csináljunk már valami modernből, ne legyen már megint téglából az egész. És, és ha meg mondjuk más vallást nézzünk meg, ahol lehet vitatkozni alapelvekről, a zsidóknak a talmudikus hagyománya, ott meg érvek-ellenérvek ott meg érvek szövegek értelmezése zajlik. Uh -huh. Nem mernék belemenni ebbe mélyebben, ahhoz nem érzem eléggé felvértezettnek magam, és kicsit azért viccből is mondtam azt, amit mondtam. Én, én, én, én nem bírtam azt a karaktert különösebben egyébként most így újra nézve, de koráncsem azért, mert ázsiai volt, vagy mert nő volt, hanem mert... Tudod, miért nem bírtam leginkább. Egy kicsit olyan érthetetlen volt az ő motivációja, mint ahogy az szereplőnek az összes Star Wars filmben, de hogy, hogy azt, amikor az ő szerelme, vagy az ő általa rajongott Finn, ugye a Feka ex Rolmosztagos valami különös eszközzel úgy dönt, hogy már pedig ő belerepül a nagy veszélyes ágyuba, és ezzel megmenti a többieket. És ezt és ezt ugye eldönti, hogy ezt így meg fogja tenni, akkor jön a csaj, és így, és így neki, neki megy tiszta erőből, hogy kilökje onnan, és így megmentse őt, és így elveszájtse az egész csapatot. Ez olyan, ez még népmesének is béna volt szerintem. Bársasztok meg jó nagy hülyeség kamikázének elni, tehát aki, aki meg ezt csinálja, szóni szólni kell, hogy öreg rosszul gondolod, igen, de hogyha a kamikaze elkezd zuhanó repülésben megközelíteni egy anyahajót, akkor egy másik kamikaze, ha nekirepül a repülőjével az ő repülőjének, és így a, mind a ketten becsapódnak a tengerbe az anyahajó mellett, azért az a hülyeségnek a négyzetre emelése. A túlélték fizikából, hogy is mondjam, Igen. hagyományosan nem erős műről beszélünk. Jó, ebben igazad van. De mindegy, lehet, hogy rossz hangulatban néztem meg, és nem tudom, felül kell vizsgálnom ezt az egész, egész viszonyomat, de lehet, hogy úgy döntöttem, hogy elértem azt a kort, amikor nekem már nem muszáj Star Wars rajongónak lennem, és elég ha csak egyszerűen egy Star Wars figyelő, vagy követő, vagy. tehát hogy mondjam, nem teljes elutasító vagyok. Szerintem vagy szaggatók, Ferenc a csak a mezzót fogja nézni. Igen, kikeresztelkedtem. Úgy néz ki. A medzót, uh -huh. Nem nézhetek néha, csak néha egy kis dankó rádiót. <gül> rádiót nézni az egy hagyományosan rendkívül unalmas dolog, de... <gül> Na jó, bocsánat, hogy ilyen filmes izékkel veszem el az időt a hardcore drótos témáktól. Pedig konkrétan drótos témánk van, pedig az, hogy Vlad Szavov, aki, aki nagy kedvencemé vált az elmúlt évben, megírta azt, hogy miért nincsen USB-C fülhallgató, illetve azt is, hogy miért nem nagyon valószínű, hogy egyáltalán lesz valamikor a közeli jövőben. És hát ez igazából ez a poszt nem csak a, ez a cikk, nem csak a, a fejhallgatókról szól, hanem a, a kábelekről, a telefonokról, arról, hogy az USB-ből hagyományos az, az, az, az univerzálisat szokta jelezni, de valójában sikerült annyira szétszállazni különböző verziókra ezt szegény USB-c-t, hogy, hogy már el kell hovasni, az apró betűt ad abhozzon, hogy egészen pontosan mit is veszel. Amikor USB-c-t veszel, tényleg? Tehát van az, ami, most, ami már volt a mikro USB-nél is, hogy lehet, hogy ez csak töltésre alkalmas, és adat nem megy rajta át, de ezt nem tudjuk pontosan kideríteni. Igen, igen, igen, illetve Erről? a kedvencem az volt ebben, hogy amikor tesztelt egy 149 dollárba kerülő USB-C fülhallgatót, akkor kiderült az, hogy azokon az eszközökön, ahol USB-C van és jack egyáltalán nincsen ott, ez a szeg ez működött, ahol volt jack és USB-C is, ott nem adott ki hangot. Oh. Ez a, a konkrétan akkor a kupleráit felépíteni az USB-C köré, hogy nagy kell kerülni az egészet a fenébe. Hát nyilván nem tudod nagy évben kerülni a fenébe az egészet, hiszen azért a mostanában a telefonokon már mind USB-C csatlakozó van, nem? És akkor most tiába akarod kerülni, kénytelen vagy egy régi Nokia 61-essel járni ahhoz, hogy el tud egy Vagy veszel egy azért, alsó középkategóriás kategóriás Bluetooth fülest, és beletörődsz abba, hogy mindent töltögetni fogsz, vagy még egy dolgot töltögetni fogsz úgy általában véve. Nekem pont ez jutott eszembe erről a hírről, hogy most ezen itt vekenketünk egy ideig, hogy a drótos, meg hogy milyen hátrányai vannak a drót nélküli, de egyértelmű, hogy a drót nélküli fog teret Használsz nyerni. Használsz a Bluetooth fülest? Egyébként olykor használok Bluetooth eszközöket, és meglepően jól működnek egy ideje, amióta a világ legdrágább telefonja az enyém azóta. Mindennel tök jól kapcsolatban. Elmondom a Bluetooth füles alapélményt. Nekem azon van. Felveszem a fülhallgatót a nyakamba, becsattintom rajta a gombot, mert előtte ki volt kapcsolat, hogy nem le. Bekapcsolom a telefonon a Bluetooth szintén, hogy működjön. Elkezdik egymást keresni. Nem találják. Elkezd a, fülemben, a nyakamban sírni a füles, hogy nincsen kapcsolat. Random elkezdem kikapcsolgatni őket jobbra-balra, és időnként rányom a Connect gombra, és egyszer csak van egy ilyen mágikus pillanat, ekkor már kb. elsétálltam a villamos megállóig, amikor mind a kettő látja egymást, és berakatom a zenét. Igen, ezt ismerem, ezt az élményt. A Bluetooth ebből a szempontból egy ellenszembe szabvány. Tehát az, hogy, az, hogy valóban percekben mérhető az, hogy konnektáljon. Vagy hát olykor, mit tudom én? Például az okos óram, meg a telefonom, azok másodpercek alatt képesek a csatlakozásra, vagy egymással való csatlakozásra. Ehhez képest mondjuk az autóban levő Bluetooth a telefonnal. Hát egy ideig tart, egyébként ez tényleg ez. ez ez nagyon nyomasztott. Ugyanez az élmény, csak ráadásul autóval mennyire örültem annak, amikor eljött az a pillanat, hogy a telefonomról tudok közvetlenül átküldeni mondjuk podcastokat vagy zenét az autó hangrendszerére. Csak sajnos nem úgy van, hogy beülök az autóba és megnyomom a play -gombot, hanem úgy van, hogy beülök az autóba, még gyorsan bekapcsolom a rádiót, mielőtt elkezdenék matatni az indítással, akkor elindítom, bekötöm az övet, elindulok, megyek két sarkot, és akkor immár vezetés közben két saroknyira az álló helyzetemtől, amikor végre összekonektálnak ezek a kis rohadékok, akkor megnyomom a valamelyik eszközön a play gombot, mire a másik eszköz azt mondja, hogy még nem egészen tudjuk, hogy pontosan mire is gondolsz, és akkor még egy kicsit nyomkodni kell, hogy össze barátkozzanak tényleg, és akkor elindul a lejátszás, közben pedig nem ütök el egyetlen e, toló rendőrnőt sem, remélhetőleg, bár ilyenkor azért általában lefelé nézek, és valamit a e, windscreen alatti részen matatok. Hát egyébként pont ez az, hogy én a magam részéről kész vagyok arra, hogy elismerjem a drót nélküli eszközök minderek felettiségét, és, és beköltözzek a nekem ígért jövőbe. Moment. De azt szeretnéd kérni, hogy Heidi Lamar menjen a Nem. <gül> Momentán egy ilyen drótnéküli drótnék eszközön van, ami bekapcsolom és működik. Ez viszont egy saját rádiós rendelkező legolcsóbb Logitech-egér, ami nem Bluetooth-t használ, nem wi t használ, hanem ez a legegyszerű saját, hogy 2,4 GHz-en összekapcsolódunk és működök típusú cucc. Faszán alkalmas arra, hogy a kanapíról elindítsam a VLC-ben a filmet. Igen, eh, igazándiból tényleg nagyon fura, vagy pontosabban nem is az, hogy fura, hanem, hogy nem értjük a, az okát, de biztos egy mérnök meg tudná magyarázni, hogy a, hogy a Bluetooth mellé miért nem jött be már egy olyan szabvány, ami, aminek a, a, az eszközök párosítása az nem tart ilyen sokáig. Valószínűleg lehet, tehát a, ugye azért emlegettem hét Lamart a hollywoodi színésznőt az 50-es évekből, 40-es évekből és korábról, mert ugye neki itt tulajdonítják a Bluetooth feltalálását ami persze hülyeség, de hogy ő és a feltaláló társa beszéltek először arról, hogy ugrókódos azonosítás, hogy ugrókódos kapcsolat kellene legyen a két eszköz között, amiközött drót nélküli kapcsolat jön létre. És ugye valahogy ezzel függ össze az, hogy a Bluetooth az ilyen lassan barátkozik össze, hogy ott egyeztetni kell a kód. Na jó, hát, jó ezt Igen, csak ő akkor meg. ezt a torpedókhoz javasolod, az mondjuk még kínosabb egyébként, amikor a csatahajó nem csatlakozik a torpedóhoz, azért elmegy az egész a búsfaszba. <gül> Igen, ez a megy, már kilőttük kapitány Eftar, már kilőttük a torpedót, kérem csatlakoztassa. Én megnyomtam a Connect gombot. Valaki úszton után és nyomja újra a Connect gombot a torpedón is. <gül> Igen. Szóval jó, azt még el tudom képzelni hogy még a vetőcsőben összekonektáljuk a torpedót a hajóval. Na de igen, tehát hogy ugyanezt használni a, a konzumer elektronikában, az talán, azt nem mondom, hogy tévedés volt, de mindenképpen egy olyan útra terelte az emberiséget, ahol a eszközök kapcsolódása az percekig tart, és vagy sikerül, vagy nem, de a vagy nem sem gyakori. Ez szerintem még így eszköz, ahol tökéletesen működik a rádiós kapcsolat, ez pedig a, a Xbox controller, ami szintén a saját vevőegységgel rendelkezik. Tehát hatatottul úgy tűnik, mint hogyha a, a szabványos megoldások azok szarok lennének, ellenben az egyedi megoldások működnének. Igen, hát pontosabban az a, az a megoldás, amikor van egy adó is, meg egy vevő is, és nem az van, hogy mindennek mindennel kell tudni kapcsolódni. De hát itt van, hogy már messzire ne menjünk, itt van a WiFi. Érted? WiFi-re is, mondjuk az azonnal az túlzás, de három másodpercen belüli eredményeket tud hozni bármilyen WiFi-vel működő eszközbe beleértve a fényképezőgépet is, meg a hm, okosvasalót. WiFi-nél nem nagyobb az adó teljesítmény egyébként, nekem az a gyanús. Messzebbre visz. Hogy az kiabál, mint az állat. De az is egy védett kapcsolat, nem? Ö, az, persze. És lehet, hogy sokat fogyasz, de már nem fogyasz sokat. Megjegyzem, a Bluetooth se fogyasz sokat. Egyébként azt akartam is neked mondani, hogy a telefonon nem kell mindig kikapcsolni a Bluetooth-t. Az, nem, az, már, nem, az már, már nem fogyasz sokat. Telefonon a... nem kapcsolom ki mindig, csak hogyha nincs rajtam a fejhallgató ami headset is, akkor képes produkálni azt a az effektet, hogy kicsörög a telefonom, én azt felveszem, elkezdek belehallózni, én hallom a másikat, ő nem hall engem, mert a headsetből várja a jelet a szerencsétlen állatja. Amikor én rájövök, hogy ott a B betűt át kéne nem a hívás képernyőn, akkor addigra már a másik az letette, hiszen nem működött az telefon. Igen, igen, ennek a másik verziója a kertesházban lakóknak az öröme, amikor hazaérkeznek autóval, amiben van bluetooth kiangosító, és akkor besétálnak, a szobába jön a hívás, mármint a házban, és akkor hiába halózol, nem történik semmi, és fogalmat sincs, hogy mi van, elromlott, Már megint elromlott a telefonom, mondja ilyenkor az ember felesége, csak megint mondani kell, hogy biztos még a kocsihoz van kapcsolódva, és a, az utcán vagy a kertben parkoló ban levő az vadul, halózik, amit persze elfelejtettünk kikapcsolni. Igen, értem, értem, megértem, hogy miért kapcsolsz ki ilyenkor, Na, tehát akkor, kedves hardwaregyártók, ha adjavasoljuk, akkor itt most mi egy, úgy, úgy emberileg, mint egyöntetüleg azt, hogy azt a Bluetoothos izét, ezt nem lehetne lecserélni egy másik izére most tényleg? Én beírem azzal, hogy működővé teszik, ezt már négy alkalommal megígértek, legalább négyes, négyes verziónál járunk a szabványból. Sőt, öt. Öt? öt jó próból. is. Aha. Azt hiszem, itthon nálam csak négyesek vannak, meg Low Energy, tök működik, és egy abszolút más dolog, csak ugye a neved ragasztották rá, mert milyen jól cseng. Tényleg, a Bluetooth Low Energy az, az egy másik logika? Az egy tök más, aha. Ó, és azt nem lehetne esetleg, még erre gondoltam, hogy azt mondani a, a gyártóknak, hogy akkor <coughs> működjön Bluetooth Low energy mondjuk az a fülhallgató, és hogy ne lehessen vele mondjuk egy méternél távolabb menni a telefontól. Zakson, ne lehessen legyen a zsebemben a telefon, csak kapcsolódjalak, már étszi. Egyébként még egy dolgot szeretném, hogyha megoldanának a Bluetooth eszközgyártók. Hogy arra, tehát, hogy arra gondolnának, hogy vannak azok az emberek, nem nagyon sokan, tényleg csak pár millió, pár száz millió lehet a Földön, akik a, a Bluetooth füleszt azt ott lógatják a fejük előtt, a farzsebükben hordják ugyanakkor a telefont, ami így azt eredményez, hogy a vevő és az adó között, vagy a nem, mert mind a kettő vevő és adó, tehát a két eszköz között van egy ember. És hogyha tök jó lenne, hogyha ez így át tudna menni a Bluetooth azon az emberen, vagy megkerülné nekem, az is oké. Okay. Befáradtsz a szalomban, megfelelő ponton kiukasztanak. <gül> hát igen. Vagy átszúrnak egy kis igen, presztróttal. Igen, igen, igen, igen. Szóval hogy ez, ez annyira fura, hogy ez így nem... nem biztos mindenképpen felmerül, de mindenki arra gondolta, hogy jó, hát azért minden apró részletre mi se figyelhetünk, most tényleg az, hogy farzsebben van a telefon, hát jó, ezzel nem tudunk mit kezdeni, bocs. Erre nem alkalmas 2018-ban még. Ferenc a fizikával szembe játszol azt, mindig egy vesztes játszmán, mint a bank ellen fogadni. De nem az van, hogy az emberi test az alapvetően átengedi az áramot? Már úgy értem, a elektromos hullámokat? Ebből át kéne a azt az alfasugárzás alf az gyorsan elnyelődik, de mondjuk az alfasugárzás működne Bluetooth, az, az gyorsan basztott. <gül> az, igen, az egy fájdalmas pontja lenne az emberiségnek. Jaj, ah, Bluetooth, tessék fel, felhúztak itt engem ezzel a Bluetooth hülyeséggel, meg minden, az összes ilyen drót nélküli marhasággal. Eleve ezt az USB-c-s híredet, hosszan olvastam úgy, hogy de most de most mit? Most mit problémáznak a hülye újságírók már megint, mikor tényleg van egy sima átalakító, amit bedugok a telefonomba, az egyik vége ez a speciális csatlakozó, a másik meg a jack, és akkor ott van a simán, és ez nem is drága. Akkor most mi a baj? De aztán rájöttem, hogy az én telefonomban nem USB-C van, hanem ugye, mi is van? Firewire. Firewire? Azaz. Firewire. Jó, bocsánat, a kezemre csapok meg a számra. Szóval, hogy lightning csatlakozó van, ami egy másik világ, és akkor utána már, már értettem, hogy miről szól a hír. Akkor is felhúztam magam nagyon. Mondok egy tök nyugtató hírt, egy, egy, egy számvat nyugtató hírt. egy picit talán, az is elképzelhető, hogy van némi esélye talán esetleg típusú hírt, Na. amennyiben lett egy csapat, többek között egy ex Pebble programozó, akik megpróbálják megmenteni a Pebble okos eszközöket, úgyis, mint felépíteni a szerveres hátteret és, úgy, és üzemben tartani egy csomó mindent. Lesz egy pár dolog, ami fizetőssé válik, mert a szervereknek működni kell, ilyen a időjárás, meg a diktálás app, de amúgy ez a Rebel nevű szolgáltatás ez így van. Ami azért jó, mert valamikor most nem kihúzni amúgy a szervereket. Igen, de azért az azt jelenti, én nem is tudtam, hogy nekem Pebble okos órán van, és nem tudtam, hogy mindjárt kirántják alólam a szőnyeget. De most, ha jól látom, akkor azért a szőnyegnek csak azt a részét rántják ki, amint sosem is járkáltam, hiszen a. Na mindegy, olyan funkciók vesznek így el, amiket szerintem sokan nem használtak, és ráadásul még akkor ezt is megmenti ezereből nevű társaság. De nem tudom, hogy kinél működik még a peből. Biztos sokaknál úgy működget, de én azért több olyan Pebble tulajdonost ismerek, akinél a, az órája az úgy szép lassan feladta a harcot, és elfáradt a működésben. Én pont egy pár, pár hete találkoztam, azt hiszem generációs Kickstarteres es Pebble tulajdonossal és mutogatta büszkén, hogy még a Kickstarter beker felirat is látszik, és tök szereti, és, és amúgy ott dögöljön meg a Fitbit, hogy kinyírta a márkát. Igen, annak én is örülök, és én is nagyon szeretem az én egyébként már kicsit halódó pebble és így, ilyen kicsit félve nézegetem a Xiaomi-nak a Fit a, a, a nevű eszközét, meg a Fitbit-nek a egyébként marhajó, és láthatólag Pebble gyökereken növekedő e, új óráját, aminek nem üt a szembe a neve természetesen, de majd kiguglizzátok, kedves hallgatók. Szóval, hogy azok is ilyen, jó, jó, de hogy most akarok én egy Saumi okos órát. Nem. A Pebble menő. A Saumi meg nem menő. Sauminak van egyetlen okos órája, öröktek le, vagyok maradva. Milyen nincs a saomi? Jó, hát minden van nyilván a múlt. Hát elektromos roller van, és tévére is volt. Air purifiere is van, és tévére is van. És szerintem okos kávesbögréje is van, na meg okos órája is van, az Emész Fit sorozat, jól is néznek ki, használhatónak is tűnnek, és marha olcsuk. Az, ami egyébként hasonlít egy kicsit a Pebble-re, ez a téglap. jellegű dizájn, az 16 ezer forintért szerezhetőbe, és mindent tud, amit egy okos órának tudni kell, az az mutat, és futást mér. A többit nem kell tudni. Ja, de GPS is van benne egyébként ennyi pénzért. Tehát uh, úgy is el tudsz menni, futni és közben mérni, a, vagy, vagy feljegyezni a, az útvonaladat, hogy nem viszel magaddal a telefont. Csak mondom. Ez annyira nem is csúnya, redás, hogy rá rákerestem közben. Annyira nem is csúnya, mondhatni hasonlít egy kicsit a, ezekre a műanyag peblőkre. Hát így, na jó, e, nem baj, nem kell ezzel foglalkozni, nem, nem lesz semmi nagy baj. Nem, nem lesz senkinek semmi nagy hogy baj, hogyha kihúzzák a például szervereket az áramból, de az természetesen jó hír, hogy már megint van egy társaság, aki, aki úgy érzi, hogy valamilyen az ipar által bedarált márkát azt lelkesedésből tovább is életben kell tartani. Mindig vannak ilyen emberek, akik igyelkezenek takarítani az ipar után, ami hát egyrészt tök jó, másrészt meg szegényezek az emberek. Igen, de ők azok szerintem, akik egyszerűen csak nem akarják kidobni a drága pénzem, megvett, okos, micsodájukat. Hát nem akarnak fitbitet venni, mert, mert hát hiszen megölt a pebble Igen, ez is lehet. És akkor ők, gondolom, mivel értenek hozzá, viszonylag könnyen meg tudják csinálni ezt. Ezt nem gondolnám, hogy nagyon sok időt tesznek bele emberek, hogy de. Val valamennyi biztos kell, bár legalább nem kell beletanulni a kódba, hogyha egy részük korábban Pebble kóder volt. Aha, ja, igen, az úgy, az úgy valóban könnyebb, igen. De én láttam már olyan nagyon régi F-16-os szimulátor vadászgépreplő szimulátor programot, amit miután a gyártója felfüggesztett, akkor valahogy meghekkelték, és még hosszú éveken át, de hosszú-hosszú éveken át fejlesztettek hozzá új kiegészítőket, és a csapat tagjai nem csak kóderek voltak, hanem F-16 pilóták. Meg, amit akarsz olyan nagy közönsége volt, hogy lényegében két teljesen új release-t már, mint hogy főverzió e, ugrott kettőt még, miután hivatalosan meghalt a program. És azért abban nagyon sok munka lehetett ott, azt hiszem, hogy volt olyan főverzió, amikor teljesen az alapoktól újraírták az egész játékot. Az menő azért. Az eléggé. Erre jut eszembe ez a repülőgép szimulátorról. Olvastam a kotaku egy tök jó portrét, ő ugye oly sok minden mellett a Civilization sorozatnak is a apukája. És hogy ő akkor alapított játékcéget még a, a 80-asok egyik kollégájával. Amikor elmentek valami trade ott találtak egy játéktermet, Sid végigverte a kollégáját az összes létező játékban, amíg el nem értek az utolsóig, ami egy egyrepülőgépes játék volt. Itt a kollega úgy elkezdte receptetni a azért ujjait, hogy na most akkor itt, itt most neki ez, ez menni fog, ex-pilotáról van szó, tehát ha valaki, akkor, akkor ő tud repülni. És el is ért egy szép azt hiszem 50 ezer pontos értéket, ami a harmadik volt akkor a toplistán. Ekkor Sid Meier beállt a gép elé, közölte, hogy amíg ő játszott, addig megnézte, hogy milyen az algoritmus, és szerzett háromszor annyi pontot, és akkor a másik gyorsan javaslatot, hogy csinálnak egy játékcéget. Ha már játékkép, bár ez nem teljesen játék, de, de hogy már, már játék, ilyen háborús játék az, hogy, a, hogy az Oculusnak az alapítója, aki még mindig pofátlanul fiatal és pofátlanul eh, szemtelen. Hogy ő valami egészen különleges, ellenszembes irányba kezdett elmenetelni. Igen, az érdekes egyébként, hogy, hogy a szilícium vagy az egy rádöbbent arra, hogy az amerikai kormánynál van jelentős mennyiségű pénz. Múlt héten beszéltünk a Google-os ügyről, ugye? Az is Igen. erről szólt azért a végén. És ez a Palmer Lucky nevű csávó, aki akkor távozott a Facebook tulajdonában levő tól amikor kiderült, hogy nem csak én pénzzel támogatta a Trumpista trollokat, azóta talált uh, némi startup tőkét Peter Thiel uh, alapjánál, és most uh, VR-os, uh, lézeres, kamerás, uh, távolban nézős határvadász startupot csinál éppen. Ami tehát arra való, hogy megállítsa a mexikói bevándorlókat, a mexikó illegális bevándorlókat le lehessen, le lehessen a, okos vadászni. Hát, hogy lássa azt, hogy kimozog a határon, és, és viszonylag távolról jelezze is ezeket. Egy bődületesen hosszú Steven Levi cikk van egyébként a, a Vájlötben erről. Picit talán jobban is szereti ezt a csávót, mint amennyire az egészséges önmagában a tech, amit leírnak, az érdekes, de, de basszus, hát ezt, ezt pár évvel ezelőtt még ilyen robodzserú jellegű, sötét jövőt ábrázoló filmekben láttuk, és rettegtünk, hogy ez tök nem jó lenne telepíteni, most meg megtesztelik a Mexikói határon. Nyögtem egyet ettől a hírtől, és akkor még a másik ilyen háborús játékos hírtől nem is nyögtem elég nagyot pedig. Az is érdekes egyébként, pláne, hogy, hogy az, hogy a ezért a, a idézzen minket körbe mindenki típusú közlemény volt. A Rand Corporation, ami egy, egy legendás sziricim völgyi Think Tank adta ki egy hírt, hogy a mesterség és a intelligencia képes lesz arra, hogy atomháborúba teszítsa a világot. Háttérbe felhangzik a drámai orgonazene ilyenkor, és ezt hogy ennél lényegesen többet nem mond illetve felvázolja a 83-as Wargames filmnek a történetét, ami, ami mesterség mesterséges intelligenciát arra utasítanak, hogy játszolni háborús játékokat. És emiatt a teljes amerikai védelmi rendszer az megkaptam, mert azt hiszik, hogy tényleg támadnak az oroszok, és a végén elspóroljuk egy 30 éves filmet. Azt már ér. Azt már ér. A végén nem semmisül meg a világ szerencsés dolgok közjátékaként, de ahogy nagyon izgalmas, hogy ez, ez pont ugyanaz a fenyegetés, pont ugyanúgy előadva. Igen, és pont ugyanannyi konkrétummal egyébként, amennyire én ebből ki tudtam olvasni. A mesterség és intelligencia ki tudja robbantani esetleg a harmadik világháborút, a mesterség és intelligencia fog majd dönteni, pontosabban azt csinálja a döntés előkészítést, és a pánikban levő emberek a beérkező félreértett információból majd azt a következtetést vonják le, hogy el kell indítani a rakétákat, ami hát körülbelül ugyanolyan eséllyel, vagy egyébként még kisebb eséllyel működik, mint hogy egy, egy radarkezelő elnéz valami jelet, vagy, vagy egy ellenállás kimegy a tudom én, a műholdas megfigyelő hogy rendszerben. Hogy el kell valamit tusolnia. Vagy így. Ja, szóval igen, egy kicsit olyan olyan pánikkeltős hír ez a mesterséges intelligencia. Úgy fog minket kinyírni, nem úgy, hogy elveszi a munkánkat, hanem úgy, hogy ránk robbantja a rakéta arzenált. Az persze érdekes egyébként, hogy ez, ez rávilágít azért arra, hogy egyrészt ez egy tök régi félelem, és ez meg a mesterséges intelligenciának van egy ilyen története hogy hívták az elején mesterséges intelligenciának, aztán szakértői rendszereknek, és így tovább, és így tovább, és adásunk volt korábban, és most éppen megint mesterséges intelligenciának hívják, de hogy ö, ugyanazokat a nótákat hallgatjuk. Igen, miközben egyébként a, az ezen nótákon fellelkesült kutatók, azok egyre újabb és újabb megoldásokkal állnak elő, tehát, hogy a, a megoldás felé valójában léptekkel van haladva, de újra és újra elő lehet venni ezeket a tényleg őskőkori félelmeket, csak most már egy kicsit finomabb érrendszerrel magyarázva azokat. Igen, igen igen persze van már drónháború, és, és már csak poénból ülött az ember a konténerbe, és nyomja az Entert. Jaj, ja, de elegem van a hülyékből. Kell, te szereted a hülyéket? Ö, ebben a kérdésben annyi a hülye. Abba, hogy ez hány oldalra rosszabb teljes külpolitikai podcast benne van, de legalább jól máshatnám magamat. Te gondolod, akkor ereszd ki magadból a benned felgyülemlett lett Obamát. Hát semmilyen körülmények között nem. Majd egyszer egy ezer éves töltyfának elmondom sörök mellett. <gül> Nagyon szeretném megnézni, amint egy ezer éves töltyfával sörözöl. És egymás vállalát csapkodva meséltek a nehéz dolgokról. Nem szeretném, hogy itt fa csapkodná vállamat, az csak fájdalmas lehet. Az nem lehet nagyon jó, igen. Na jól van, az van, hogy innentől kezdve csupa egész adást érdemlő vaskos eh, húzós témáink vannak. Márki is húzom felét. És aztán a másik felét is? vagy Nem, nem, nem, nem az, nem az Több érdekelt, önképpen... hogy a pénzigető, pénzigető programozó startupokról mi a véleményed? A, hogy, hogy nekem lett egy elméletem, azt szeretnéd hallani igen, tőlem? Igen, igen, igen. az ülök, és mesékérlek. Jól van. A, hiszen viszonylag régóta foglalkozom, foglalkozunk startupokkal, és régóta találkozunk azzal a megközelítéssel is, hogy, hogy a, tényleg a vesztébe rohan a világ, hiszen hatalmas pénzeket áldozunk, olyan áldozunk, áldoztatnak nem feltétlenül állami pénzek, vagy a miadónkból, összégründült pénzek, de azért ugye például itt Európában többnyire, vagy nagyon sok esetben olyan európai és állami pénzek támogatásával születnek startupok, amik a miadónkból vannak, és ezt arra költjük, hogy tényleg nagyon fiatal programozók, akiknek az üzletre még fogalmuk sincsen a társadalmi működésekről a fogalmuk, nincsen. De van egy ötletük arról, hogy milyen jó lesz majd mondjuk okos lakatot csinálni, amit új lenyomott feloldással lehet kipattintani, és hogy miért is tolunk ebbe a teljes lufi iparákba végtelen mennyiségű pénzt. És akkor ezen gondolkodva jutott az az eszembe, hogy át kell keretezni ezt a dolgot annál, és inkább mert nem, nem, nem kidobott pénz ez, én azt gondolom. És azért gondolom ezt, mert hogy a startup ökoszisztéma az nem e, e, ilyen elsődleges primér kapitalista gondolkodást követ, tehát nem arról szól, hogy pénzt teszünk abba a folyamatba, aminek a végén profittermelő vállalkozások jönnek létre. Ugye, ha erről szólna, akkor már be kellett volna csukni mindenfajta ilyen startup izét, hiszen jól látszik, hogy a túlnyomó többség az nem fog pénzt termelni, és ugye mindig ilyenkor elhangzik az, hogy a, mondjuk egy ilyen átlagos kockázati tőkés, az, az startupból 9 kilencet bukik, vagy szóval kilenc az, az a földbeáll, de az az egy, az a maradék egy, az abból származó nyeresség, az fedezi a kilenc vesztességet. Ami szerintem egyszerűen nem igaz, tehát ez így önmagában nem állja meg a helyét. Illetve azon is szoktunk még sokáig csodálkozni, hogy hogy lehet az, hogy az olyan hatalmas vállalatok, mint a Twitter vagy az Uber, eh, annak ellenére, hogy lényegében eh, szakajtóval öntik beléjük a dollármilliókat, eh, vagy a Teslát is ide szoktuk sorolni, szóval hogy tömik beléjük a pénzt ezerrel, valahogy csak nem mutatnak hajlandóságot arra, hogy ezt elkezdjék profittermeléssel meghálálni, és hogy akkor minek, akkor miért vannak ők fenntartva. Na, és én arra jöttem rá, hogy szerintem azért, mert a startup világ az nem ez a bizonyos profittermelő vállalkozások építőműhelye, hanem ez a gazdag és intelligens embereknek a totó szerencsejátéka. Tehát ez egy olyan szerencsejáték, ahol te, akinek van valamennyi teljesen szabadon elkölthető, eljátszható, elveszthető pénzed, az beteszed egy olyan szerencséjáték szisztémába, ami egyébként a hagyományos, vagy jól ismert szerencséjátékoknál sokkal nagyobb nyerési esélyeket mert azért mondjuk egy lottó 5-ösnél nagyobb valószínűséggel tudod eltalálni ezt tartapról, hogy az esetleg hozhat-e valamiféle bevételt, vagy sem. Tehát, hogy ez egyszerűen szerencséjáték, olyan pénzek mennek bele, amik valóban az eljátszásra vannak szánva. Minusz Európában persze. Hát ott meg a, az államok játszák el a szerencsejátékban ezeket a pénzeket, de hogy annyiban is jobb ez a fajta szerencsejáték, mint a kaparos egy, hogy az ide beöntött pénz az egyébként szolgál egyfajta innovációs, egy ilyen elég speciális, de csak innovációs folyamatot, mi szerint az összes okos kis hülyét odaengedjük a, a fejlesztéshez, megnézzük, hogy miket csinálnak, és ha bár nagy valószínűséggel az új Facebookot nem fogják megcsinálni, de csak kiesik a munkájukból valami olyan egészen kicsi, vagy akár nem kicsi megoldás, ami meg jól jöhet majd valahol, ami egyszer majd használra lesz nagy szavak az emberiségnek, kis szavak a kockázati tőketársaságnak, aki befektetett. Szóval, hogy ez valójában nem egy vállalkozási szisztéma, hanem egy innovációs szisztéma, amit bizonyos részben, mikor, mennyire, mennyi részben, hát mondjuk úgy teljesen egész éve tőket tulajdonosok szponzorálnak, mégpedig olyan módon, hogy tudják, hogy ez a pénz elveszett, és az inkább a bónusz, hogyha esetleg visszajön belőle valamit. Az a mók, hogy akkor ezzel azt mondjuk, hogy az öncsalások hálójára épül? Nem, nem, nem, pont, hogy nem. tehát hogy De nem, mert de mert, mert azt mondja magáról, hogy ez kapitalista őket termelő dolog. Hát azt mondja kifelé, vagy szóval tehát nem öncsalások, hanem inkább a, az átlagos szemlélőt uh, csapja A befektető be. azt mondja magának, hogy nagyobb esély el fog nyerni, mint hogyha lottozna. Ez a lóverseny logika. Ő ismeri a lovakat, tudja, hogy melyik fog befutni. De szerintem, na én pont ezen gondolkodtam, hogy szerintem ez tényleg csak egy ilyen uh, startup versenyek zsűriében még mindig néha elhangzik ez a marhasság, de valójában már az ott ülő emberek se gondolják, hogy ez így van. És a másik tudom jutott még erre eszembe, hogy volt egy időszak, amikor viszonylag sokat írtam a videójátékoknak a társadalmi oldalra. Szabványosan a minden vizé, minden lövöldözés után valaki kitalálta azt, hogy a, a dum tehet arra, hogy a gyerek lövöldözött, nem attól, hogy fegyver volt otthon, szar volt a család, a gyerek pedig idióta. Igen és nem küldték el pszichológushoz. És akkor voltak, voltak erre kutatások, meg voltak lobbycsoportok, meg ez az amaz, és, és mindig feltevődött az a kérdés, hogy hát de hogyha a iskolai lövözőt ter termel ez a szórakozási forma, akkor mégis mire jó. És erre a szabvány első válasz volt, amit én is el tudok mondani, hogyha szükség van, bár röhögés nélkül nagyon nehezen megy, a javítja a szemkész koordinációt. És ez ugyanúgy igaz a ceruzarajzra is egyébként, vagy a nem tudom az én, írás tanulásra egyébként nagyon... Az, az írás tanulásra a, a nagyjából bármire, de hogy ez volt a, a szakértőknek az egyes az A válasza arra a kérdésre, hogy, hogy is mégis mit termel a videojáték. Hát ö, öröm, hormon termel egyébként, vagy adrenalint. Tehát ugye egyszerűen csak jó érzést termel elsősorban, de ezt nyilván nem merték mondani, mert az olyan olyan léhául hangzott. Ez egy hedonista dolog, valamit csak azért csinálni, mert szereted. Hová lenne a világ, ha emberek ilyenekkel foglalkoznának? Igen, igen. Ugyanakkor meg viszonylag komolyan gondolom azt, amit állítok erről a, erről a világról. Mm, ugye azt azt persze kihagytam a rendszerből, tehát azért még én is csaltam egy kicsit, hogy csúsztattam, mert a társaság az többnyire nem arra bazírozik, hogy ez a cég majd nagyon sok profitot fog termelni, és abból a profitból visszajön az ő befektetése. Ő arra alapoz, hogy lesz egy következő körös befektetés, amiből egy mélykőjébb. Hát pontosabban egy még nagyobb néző, vagy egy nagyobbat kockáztató, vagy a nagyobb nyereség reményében nagyobbat kockáztató következő befektető, aki kifizeti őt. Tehát igazán minden befektető az exitre játszik arra, hogy eladja a startupot egy nagyobb befektetőnek, egy következő körös vonásra játszik. Tehát azért nem teljesen profitmentes ez a befektetési forma, csak nem abból jön, hogy a vállalkozás jól sikerül és sok pénzt termel majd. Hát plusz akkor emlegessük fel asztalinak a végét, amikor elfogynak a tőkebefektetési körök a startup kimény tőzsdére, és akkor az egész eddig a középre betolt pénzösszegeket rásózzák a kisbefektetőre, aki elviszi a játéknek az árát. Hát és aztán lehet, hogy egyébként pont ez az a pillanat, amikor már valóban elkezd pénzt termelni a vállalat. Láttunk már ilyet, tehát azért ez nem, nem teljesen ördögtől való, bár nem gyakori, azt elismerem. But Tesla is tőzsdén van. Hát ami termel is nagyon sok pénz, csak sokkal többet visz is. Igen, mert hogy egyáltalán nem termelne pénzt, akkor maszkot már bebetonozták volna. Ez igaz. Meg igen, ez kicsit olyan érvelés, mint a, a bárki által feltörhetetlen lakat, akinek nincsen csavarhúzója. Igen, abszolút. Jó, hát ezt elismerem, de, de érted, hogy, hogy azért ez egy olyan szerencséjáték, vagy egy olyan nem a profitra irányoló bonyolult hálózat, ami egyébként, mint egy melléktermékeként folyamatos innovációs nyomás alá helyez egy egész iparágat. Az azért nem hülyeség feltétlenül. Egyébként ebbe a folyamatban, amit te leírtál, faszán illeszkedik a Magyar Exit nevű megoldás, vagy eljárásrend, amelyben alapítasz egy startupot, szerzel valamennyi pénzt, Megúkat veszel, kapszulás kávé főzött. Babzsák és csúzdát az irodába. Babzsák fotel de csúszd ebben a körben talán. Igen, csöppen. Ezt szokott lenni. És Budapest belvárosában nem túl messze az első kézműves kocsmától kódolsz valamit. Igen. A következő körben mégisleg bevonhatsz egy másik magyar kört, vagy elmész csillébe angolt tanítani, helyi száraz vörösborokat iszol, megtanulsz szörfezni, fürdözzel a tengerben. Visszajössz Csilléből. Itt két út van. Az egyik, hogy van egy terméked, ez nagyon ritka. A másik, hogy pivotolod a céget, és startup versenybe húzol egy újabb összeget, és Pesten még egy másik kézműves kocsmától nem túl messze kódolgatsz egy darabig. Végül pedig az utolsó körben, a második pivot után van egy fejlesztő céged. <gül> Hát ez nagyon gonosz felsorolás volt, és teljesen helytálló, csak a... Legalább három startupot tudok. Én is szép, Akkor már három fejlesztő céget. Saját baráti körömben több ilyen fejlesztett cég van, aki olyannyira pontosan ugyanezt az utat járta be, hogy még a csílei kör is megvolt csilében. Igen, igen, ez így van. Ez így van, de ezzel szerintem tulajdonképpen nincsen baj, tehát az, hogy, hogy vannak ö, fiatal emberek, akik, így, ö, akik végigélik azokat az élményeket, hogy dolgokat veszünk a cégbe, például, legyenek azok megbukok -ok mondjuk. Vagy hogy egy külföldi országban, mindenféle külföldi emberekkel beszélgetve és szörfözgetve tengetjük az életünket, közben kódolunk folyamatosan. És egyre újabb és újabb ötletekről ellenőrizzük le, és bizonyítjuk be, hogy azok hülyeségek, ezért másnak már nem kell megcsinálni. És aztán végül pedig akkor elkezdjük a valódi munkát, és elkezdünk egyébként remek fejlesztő cég lenni. Igen, ahol egy picit több pénzből dolgozó amerikai startupoknak csináljuk. Ugyanezt. Azt, amit mi csináltunk, és ugyanazokat a szar kódoljuk le. Igen. Igen, ugyanezeket a szar kódoljuk le egyre magasabb színvonalon. Mármint ami a kód minőséget illeti. Azt még egyszer érdemes lenne végig gondolni, hogy hogy ennek azért Európában van egy, egy réteg önbecsapása. Onnantól kezdve, hogy nem csak ott közöttetőkét költünk rá, hanem állami per EU-s pénzt, ott fel lehet tenni azt a kérdést, hogy hogyha ezt a pénzt beraknánk a kutatásfejlesztésbe, beraknánk az oktatásba, a horrible diktuberoknak az Erasmus programban nem érnénk el ugyanezt. Hát ugyanezt nem érnénk el, azt persze, hogy ennek jótékony hatása lenne azokon a területeken, az kétségtelen, de ugyanezt azért nem érnénk el, mert hogy ebben a pávatáncban, ebben a játékban, amit startupnak nevezünk, ebben azért benne van annak az ígérete, hogy eltalálok valamit, hogy, hogy miközben csukott szemmel eldobom azt a darts nyilat, az belemegy a középsők is fekete bütyökbe. Piros. Ráadásul pirosba. Szóval, hogy, hogy a startup per az egy vállalkozóként működik, jó nem, de elvileg úgy kéne neki, és tehát így gondolkodik abban, hogy, hogy mit kell csinálni az embereivel, hogy kell fizetést adni nekik. Tehát azért ez nem az akadémia szféra szabálya és törvényei szerint működik, hanem egy határozottan üzleti szempontok mentén még a kicsit sajátságos üzleti szempontok mentén is, de csak azt, azt játszák benne a húsz a évesek, hogy, hogy ők egy vállalkozást építenek. És csapatot csinálnak, meg érted, nem tudom, értekezleteket tartanak, és meggondolják, hogy biztos-e, hogy, hogy tudom, marketingesekkel költeni, mikor babzsákokat is vehetnénk ugyanebből a pénzből és aztán hoznak egy rossz döntést, és ez egyébként azzal a rossz döntéssel megtanul neked csomó mindent, amit 30 éves korukban már nagyon jó döntéseket fognak hozni meg a megfő multivállalatnál. Szóval, na, azt akarom ezzel a cinizmuson túlmondani, hogy amikor az EU-s az EU pénzt teszi bele ebbe a világba, akkor ő azt tehát ő avval innovál csak egy másik területen, nem az akadémiai szférában, ahova egyébként szintén tesz pénzt és ott is ugyanaz a pénzszórás megy, csak más módon. Nézd, mindenki, aki épít valamire, az jellemzően alapkutatásra épít, pusztán azért, mert startupnyi pénzből alapkutatást nem lehet csinálni. Így van, és ezért az alapkutatásban is kell tolni pénzt. Ahhoz, hogy Spotify legyen, ahhoz kellett én nem tudom, hogy Fraunhofer intézet. Így van, pontosan. Jó, de hogy erről beszélünk, hogy, hogy van egy alapkutatási fázis, és aztán annak az alapkutatás eredményeinek a hasznosítása, az már egy másik fázisban történik. Az üzleti területen ezt most éppen a startupok csinálják egy részt, vagy részben, és mondom, közben nagyon sokan jól érzik magukat Csillében. Nincs ezzel, nek na én nekem mostantól ezzel már nincsen bajom, és nem fogom azt érezni, hogy ez ilyen nettó pénz, szórás, vagy pénzbehányása az olajkájhába, hanem azt gondolom, hogy ez csak azt arra kell mindig emlékeztetni magam, hogy a startupok nem arra vannak, hogy sikeres vállalkozásokat hozzanak létre. Ezt persze csak magunk között mondom, tehát amikor még picsálni fogom a következő ötletet, akkor természetesen egy elég meredeken emelkedő fogok, grafikant fogok mutatni a, a zsűrinek. Ez Azért nagyon jó egyébként, hogyha belenyugszom abba, mint mondtál, mert innentől ezzel a Metinek a műsorúságából az összes startupot kivághatjuk, hiszen technológia tökéletesen mind, mind dolgoznak. Hát de nem, pont ezt mondom, hogy nem, mert amint dolgoznak, az a maga tiszta formájában valószínűleg valami nagyon érdekes dolog. És ez egy validációs helyzet, ami a legtöbb startup azon dolgozik, hogy bebizonyítsa ötletekről, hogy azok mekkora hülyeségek amivel nagy szolgálatot tesz mindenkinek, aki a következő ötletén dolgozik egyrészt, másrészt pedig tényleg azt is gondolom, hogy nagyon sok startupnál zseniális programozók zseniális kódrészleteket írnak olyan problémák megoldására, amiket nem kéne megoldaniuk egyébként, de hogy ettől a széntiszta kóding, vagy az új algoritmusok, vagy az új megközelítések, vagy az új eszközöknek a, a behozatala a mainstreambe, az abszolút megtörténik, tehát pont, hogy nem fölösleges, és épp, hogy, épp, hogy jó dolgok történnek, csak nem abba az irányba, ami így a, hogy mondjam, az állarcán van a startupoknak. Van benne egy kicsi lárpurlár azért? Hát amennyiben az összes alapkutatásban is van, hiszen ott is a, a hipotézisek 90%-áról bebizonyosodik, hogy azok hülyeségek. Igen, csak annál egy picit, picit beállítésebbé, és több több kerék újra feltállása de van benne. Kelt, de ebben magad se hihetsz, hogy a akadémiai szféránál van belterjesebb világ, mert nincs. Hogy a fenében ne hinnék? Hát esetleg a transvestit a kocsmák, az bel belterjesebb. Az akadémiai, az akadémiai világ az egy ilyen, tényleg ilyen teljesen egyedi szabályok szerint működő állam az államban világ. Mindenhol. Ezt csak úgy mondom, hogy a startup nem így működne. Tehát az is egy... Nem, hát az legalább nem, az nem igaz szerintem. A startup az, hogy mondjam, a startup az a NAV, NAV alá tartozik, a NAV hajtja be rajta a társasági adót, TB-t kell fizetni az alkalmazottak után, meg tudom én, egy csomó ilyen dolog van, és vonatkozik rá a munkatörvénykönyve. Jó, biztos elvileg valamilyen módon az alkalmazottakra is igaz, de nem egészen ugyanúgy. Kazalkalmazotok egészen biztosan vonatkozik a munkatörvénykönyve, fizetnek adót, szarab fizetést kapnak, mint a startupperek, és nem hisznek csillében bort. A szarapfizetésben fizetésben nem vagyok biztos, mert a startup is nagyon fizetést kapnak. Sok pénzt kapnak arra, tehát balzák erre tudnak költeni, de fizetést azt pont nem kapnak nagyon magasat a startup se. Hát figyelj, ezt valamelyik következő adásunkban úgy is lesz akadémikus vendégünk, majd megkérdezzük, hogy. Jó hogy nagybuli akadémikusnak lenni? Nem, azt nem gondolom, hogy nagy buli lenne. E. Az E. Nagyon sokat mondtam, a ma az E betűt. Ez a magyar nyelv egyik jellegzetessége, nélküle rendkívül értetetlen. Már-már lengyel Épp most az előbb csateltem egy haverommal, aki megírta azt, hogy sajnos valamiért úgy tűnik, hogy a bilentyűzetéről elmúlt a T és a G betű, és hogy így milyen viccesen lehet magyarul írni T és G nélkül, és tényleg? Nagyon törött nyelv alakul ki ezen két betű hiányával. Igen, nem, nem feleslegesek ezek. A, ami felesleges, az az ellipszironosi. Na, az felesleges. Meg a nagy betű a mondat elején. Még az is nagyon felesleges. Szó-szó. Vannak emberek, ki ragaszkodnak hozzá. De, ezt, ezt tisztán tudom. Például az összes tanár, De hogy miért? Tehát igazándiból nincs funkciója. ez, hogy hol kezdődik az a csinos nem, mondat. azt jelzi az írásjel az előző mondat végén. Az egyéből ott elválasztatnánk mindent pontos veszővel. Simán. Aki, aki nem érti, az úgyis egy... Hát, tap, az aló. is csak egy konvenció lenne, nem? Az is egy... Le, le kell írni a az elválasztást pontos veszővel csináljuk mostantól. Oh, hosszú történt ez mindegy, és inkább búcsúzunk el. Jaj, hú, hát ennyire a végén értünk. Mert az a baj, hogy nagyon sokat kellett beszélni a hülye startupokról. Nem, a rohadt Bluetooth. Na meg arra. Arra. Er, Erről is azt hát. Erről tehát. is hét tehet. Az az asszony, az tényleg mindent megmérgezett. Hát akkor ezzel, ebben megnyugodva feleim távozunk. Reméljük, hogy ti is úgy élveztétek, ahogy mi ezt a mai estét. Vagy reggel esetleg délutánt. Sziasztok, várjuk a fotókat. Aztán ja, és várjuk meg. az egy, öt vagy tíz dollárokat a Patreonunkra, és azt ne felejtsük el elmondani, hogy patreon.com per meti címen lehet támogatni a metihete heteort abban, hogy még meti heteorabb legyen. Hú, nagyon profi volt. Sziasztok! Sziasztok.